Працював тяжко за пекло, шукав порятунку і розради, шукав того, що перевищує всі пристрасті, шукав вічного. А що вічне? Душа? Мисль? Це субстанції невловимі, я звик бачити все втіленим. Вічним усе стає лише тоді, коли задягається в красу. «А Бог?» – майже злякано поспитала Роксолана, і додала тихо, «а дияволи?» Ні боги, ні дияволи не вічні. Вічна тільки людина на землі, хоч вона й смертна, спокійно мовив художник. Сказав без страху, так ніби прозирав крізь роки і знав, що переживе всіх. Кількох венеціанських дожів і римських пап, імператора Карла і чотирьох французьких королів, п'ятьох турецьких султанів і цю молоду схожу на тоненьку дівчиську султаншу. Бо сам помре тільки в день свого столітнього ювілею, полишивши по собі безліч безсмертних творінь. Ваші слова суперечливі? Як може бути вічним те, що вмирає? Вмирає людина, але живе краса. Краса природи, краса жінки, краса творення. Якщо від мене лишиться для потомних, бодай один удар пензля в полотно, то буде він присвячений Жіночій красі Уперше за всю їхню розмову Загорівся погляд у старого чоловіка І вогонь з його очей був такий Що обпалював всю душу Роксолані Але сюди ви прибули, щоб намалювати султана І султаншу, усміхнувся художник Я ще не думала над цим Моя вічність не в мені, а в моїх дітях Я проситиму дозволу писати також вашу доньку «Тільки Міхрімах, а синів?» Художник не відповів. Знов заховався за спокійну байдужість. Роксолані чомусь захотілося повірити в той спокій. Може, справді дарує цей чоловік велич і вічність, бодай на той час, поки буде тут присутній, і малюватиме султана, і саму, і малу Міхрімах? Венеціанець писав портрет Сулеймана в тронному залі. Султан позував художникові весь у золоти на тлі важезних оксамитових запон. Роксолані хотілося б заштовхати Сулеймана в тісний покійчик, розмальований холодною рукою Беліні, який дивився на світ, мов би, крізь ясні хвилі Адріатики, і поставити коло стіни заляпаної кров'ю. На крові намалюйте його, знов хотілося кричати Роксолані, на крові моїй, моїх дітей і мого народу і венеціанець, мовби би, почувши той безмовний крик згадково мудрої султанші, писав султана не в золотій лусті, як робив той ісламський мініатюрист, якого посаджено поруч з невірним, щоб не допустити осквернення священної особи падешаха Джавуром, а всього в темній барві крові, в її страшному палахкотінні. Тонкий шовковий кафтан, оксамитова безрукавка, Гострий ріг ковпака, все криваво-червоне, і відблиски тої кривавості лягли на гостре обличчя Султанове. На праву руку, що тримала парчеву хустину, на високий білий тюрбан, навіть на ряд золотих гудзиків на кафтані. Постать Султанова чітко різбилася на темно-зеленому тлі важких запон. Вона стояла, мовби осібно, відходячи від того тла, вся в кривавості, хиже і й гострий кисламський меч. І Сулейман був вельми задоволений художником. Творення портрета Султанового належало до урочистих державних актів, тому в тронному залі впродовж усього часу, який знадобився венеціанціві для його роботи, присутні були Роксолана, новий великий візир безмовний аяс Паша, члени дивану, вельможі, нішанджії, хаваші, чухраї і дільсізи. Коли ж художник мав приступити до малювання Султанші, то за його спиною не стовбичив навіть кизля рога, тільки безупинно швендяли євнухи, то приносячи щось, то виносячи. Аж Роксолані кортіло кишкати на них, як на курей, відганяючи, як мух, набридливих і нахабних. Знала, що це марно. Євнухи завжди тріумфують. Обкарнені жорстоко самі, обкарнують чуже життя немилосердно і невтримно. Мов розуміючи душевний стан Султанчі, художник накреслив на полотні образ її обличчя.